Подорож космічного бігля Частина четверта заключна М-33 в Андромеді Рік написання та публікації серпень 1943 року Експедиція космічного Бігля нарешті досягає своєї головної мети – далекої галактики М-33 в сузір'ї Андромеди. Але замість нових світів на них чекає мертвий космос і Анабіс – безтілесна планетарна сутність, що живиться енергією цілих цивілізацій. Цей космічний паразит прагне вирватися зі своєї вмираючої галактики та знайти шлях до свіжих пасовищ чумацького шляху. Екіпаж постає перед найважчим вибором за всю подорож – пожертвувати собою і залишитися у вічному вигнанні, чи спробувати повернутися додому, ризикуючи привести смерть на землю. Розділ 22. Хтось прошепотів Гросвенеру на вухо так тихо, що він не розібрав слів. За шепотом пролунав тремтливий звук, такий же ніжний і так само безглуздий. Він мимоволі озирнувся. Гросвенор був у кімнаті із плівками свого відділу, і нікого не було видно. Він невпевнено підійшов до дверей, що вели до аудиторії, але й там нікого не було. Він повернувся до свого робочого столу, насупившись і замислився, чи не націлив хтось на нього енцефалорегулятор. Це було єдине порівняння, яке спало йому на думку, бо йому здалося, що він почув звук. Замить, це пояснення здалося йому малоймовірним. Регулятори були ефективні лише на коротких відстанях. Що важливіше, його відділ був захищений від більшості вібрацій. Крім того, він був надто добре знайомий із психічним процесом, пов'язаним з ілюзією, яку він пережив. Це не дозволяло йому просто відкинути цей інцидент. Про всяк випадок, він обстежив усі п'ять своїх кімнат і перевірив регулятори в технічній кімнаті. Вони були в належному стані, правильно складені. Мовчки, Гросвенор повернувся до кімнати з плівками і продовжив вивчення варіацій гіпнотичних світлових візерунків, які він розробив на основі образів, що їх рієми використовували проти корабля. Жах ударив у свідомість, наче грім. Гросвенор зіщулився. І тоді знову пролунав шепіт, такий же тихий, як і раніше, але тепер чомусь злий і неймовірно ворожий. Вражений Гросвенор випростався. Це мусить бути енцефалорегулятор. Хтось стимулював його розум на відстані за допомогою настільки потужної машини, що вона пробила захисний екран його кімнати. Насупившись, він замислився, хто б це міг бути, і врешті-решт зателефонував до відділу психології як до найімовірнішого порушника. Зідель відповів особисто, і Гросвенор почав пояснювати, що сталося. Його перебили «Я саме збирався з вами зв'язатися», – сказав Зідель. «Я думав, що це ви можете бути відповідальні». «Ви маєте на увазі, що це впливає на всіх?» – повільно промовив Гросвенор, намагаючись уявити наслідки. «Я здивований, що ви взагалі щось вловили у вашому спеціально обладнаному відділі», – сказав Зідель. «Я отримую скарги вже понад 20 хвилин, а деякі мої прилади зазнали впливу ще за кілька хвилин до того». «Які прилади?» «Детектор мозкових хвиль, реєстратор нервових імпульсів та більш чутливі електричні детектори». Він замовк. «Кент збирається скликати на раду в рубці керування. Побачимося там». Гросвеннер не відпустив його так швидко. «Чи були вже якісь обговорення?» – запитав він. «Ну, ми всі робимо одне припущення». «Яке саме?» – швидко запитав він. «Ми збираємося увійти у велику галактику М-33. Ми припускаємо, що це йде звідти». Гросвенор похмуро засміявся. Це розумна гіпотеза. Я подумаю про це і побачимося за кілька хвилин. Будьте готові до шоку, коли вперше вийдете в коридор. Тиск тут безперервний. Звуки, спалахи світла, емоційне сум'яття. Ми справді отримаємо дозу стимуляції. Гросвенор кивнув і розірвав зв'язок. Прибравши плівки, почув по комунікатору оголошення кента про нараду. За хвилину, відчинивши зовнішні двері, зрозумів, що мав на увазі Зідель. Зупинився. Шквал збуджень одразу вдарив по мозку. Трохи зніяковівши, рушив до рубки керування. Невдовзі він сидів з іншими, і безмежна космічна ніч шепотіла, тиснучи на корабель, що мчав уперед. Примхлива і смертоносна вона і вабила, і застерігала. То тремтіла шаленою насолодою, то шипіла диким розчаруванням. Бурмотіла зі страху й гарчала від голоду, завмирала, смакуючи агонію, і знову вибухала екстатичним життям та постійно, підступно нависала загрозою. Я так вважаю, кинув хтось у нього за спиною. Корабель має повернутися додому. Гросвенор не впізнав голосу й озирнувся. Та той, хто це сказав, вже замовк. Повернувшись уперед, Гросвенор побачив, що виконувач обов'язків директора Кент не відірвався від окуляра телескопа, в який він дивився. Або він вважав зауваження не вартим відповіді, або ж не почув його. Ніхто інший також не прокоментував. Поки тривала тиша, Гросвенор увімкнув комунікатор на підлокітнику свого крісла і невдовзі побачив трохи розмите зображення того, що Кент і Лестер бачили безпосередньо через телескоп. Поступово він забув про глядачів і зосередився на нічній сцені, показаній на екрані. Вони були біля зовнішніх околиць цілої галактичної системи, але найближчі зорі були ще так далеко, що телескоп ледве міг розрізнити мільярди блискучих голочок, що складали спіральну туманність М-33 в Андромеді – їхній пункт призначення. Гросвенор підняв погляд саме тоді, коли Лестер відвернувся від телескопа. Астроном сказав – те, що відбувається, здається неймовірним. Вібрації, які ми можемо відчувати, що лються з галактики з мільярдів сонць. Він замовк, а потім додав. Директори, мені здається, це не проблема для астронома. Кент відпустив свій окуляр і сказав. Усе, що охоплює цілу галактику, підпадає під категорію астрономічних явищ. Чи ви б хотіли назвати науку, яка тут задіяна? Лестер завагався, а потім повільно відповів. Масштаб фантастичний. Я не думаю, що нам варто поки що припускати галактичний масштаб. Цей шквал може йти променем, сконцентрованим на нашому кораблі. Кент повернувся до людей, що сиділи рядами в крісел перед широкою барвистою панелью керування. Він сказав, у когось є пропозиції чи думки? Гросвенор озирнувся, сподіваючись, що невідомий чоловік, який говорив раніше, пояснить свої слова. Але той, хто це був, мовчав. Безперечно, люди вже не почувалися вільно висловлюватися, як за Мортона. Так чи інакше, Кент досить ясно дав зрозуміти, що вважає недоречними думки всіх, окрім керівників відділів. Також було очевидно, що він відмовляється визнавати нексіалізм повноцінним відділом. Кілька місяців вони з Гросвенером тренувалися підкреслено ввічливо, зводячи контакти до мінімуму – за цей час виконувач обов'язків директора, зміцнюючи свої позиції, вніс кілька пропозицій до Ради, що надавали його посаді більше повноважень у певних видах діяльності під приводом уникнення дублювання зусиль. Те, що для бойового духу екіпажу важливо заохочувати особисту ініціативу навіть ціною певної ефективності, міг би зрозуміти хіба що інший ніксіаліст. У цьому Гросвенор був упевнений. Він не став протестувати, і так було накладено ще кілька незначних обмежень на вже небезпечно зарегламентований і замкнений у тісному просторі екіпаж. Із задньої частини рубки керування першим на прохання Кента про пропозиції відповів Сміт. Кутастий і кислявий біолог сухо сказав. «Я помітив, що пан Гросвенор крутиться у своєму кріслі. Можливо, він ввічливо чекає, поки висловляться інші? Пане Гросвеннере, що у вас на думці?» Гросвенор почекав, поки стихла ледь чутна хвиля сміху, до якої Кент не приєднався. Потім він сказав. «Кілька хвилин тому хтось запропонував нам розвернутися і летіти додому. Я б хотів, щоб той, хто це зробив, пояснив свої причини». Відповіді не було. Гросвенор побачив, що Кент насупився. Здавалося дивним, що на борту є хтось, хто не бажає визнати свою думку, хоч би якою короткочасною чи швидко відкинутою вона була». Інші чоловіки здивовано озирнулися. Нарешті сумнолиций сміт сказав, «Коли це було сказано, я не пригадую, щоб чув це». «І я!» – відгукнулося з півдесятка голосів. Очі Кента блищали. Гросфену роздалося, що він втрутився в дискусію як людина, що перечуває особисту перемогу. Він сказав, «Дозвольте мені розібратися. Або така заява була, або її не було. Хто ще її чув? Підніміть руки». Жодна рука не піднялася. Голос Кента був ледь помітно зловтішним, коли він сказав. «Пане Гросфенере, що саме ви почули?» Гросвенор повільно відповів. «Наскільки я пам'ятаю, слова були такі. Це, моя думка, корабель має повернутися додому». Він замовк. Коли коментарів не було, він продовжив. «Здається очевидним, що самі слова виникли внаслідок стимуляції слухових центрів мого мозку. Щось там, у космосі, дуже хоче, щоб ми повернулися додому. І я це відчув». Він знізав плечіма. «Я, звісно, не пропоную це як остаточний аналіз». Кент жорстко сказав. «Решта з нас, пане Гросвенере, все ще намагається зрозуміти, чому ви почули це прохання, а не хтось інший». Гросвеннер знову проігнорував тон, яким були сказані слова, і серйозно відповів. «Я думав про це останні кілька секунд. Я не можу не згадати, що під час інциденту з рігімами мій мозок зазнав тривалої стимуляції. Можливо, тепер я більш чутливий до такого спілкування». Йому спало на думку, що його особлива чутливість також може пояснити, чому він зміг почути шепіт у своїх екранованих кімнатах. Гросвенор не здивувався легкому наступленню Кента. Хімік показав, що воліє не думати про птахолюдей і те, що вони зробили з розумом членів експедиції. Тепер Кент їдко сказав. Я мав привілей слухати запис вашого звіту про той епізод. Якщо я правильно пам'ятаю, ви заявили, що причиною вашої перемоги було те, що ці істоти, ріїми, не усвідомлювали, наскільки важко члену однієї раси контролювати нервову систему представника чужого виду, як тоді ви поясните, що те, що знаходиться там? Він махнув у напрямку, куди летів корабель. Проникло у ваш розум і з точковою точністю стимулювало ті ділянки вашого мозку, які відтворили саме ті попереджувальні слова, які ви щойно нам повторили. Гросвену роздалося, що тон Кента, вибір його слів і його задоволений вигляд були неприємно особистими. Гросвенор підкреслено сказав. Директоре. Той, хто вдерся мені в голову, міг усвідомлювати проблему бар'єра між різними нервовими системами. Нам не обов'язково припускати, що він може говорити нашою мовою. Крім того, його вирішення проблеми було частковим, оскільки я єдина людина, яка відреагувала на стимуляцію. Я вважаю, що нам варто обговорювати не те, як я це отримав, а чому і що ми збираємося з цим робити. Головний геолог Маккан прокашлявся і сказав. Гросвенор має рацію. Я думаю, панове, нам краще визнати той факт, що ми увійшли на чужу територію. І це хтось дуже серйозний. Виконувач обов'язків директора прикусив губу, здавалося, хотів щось сказати, але завагався. Зрештою, він сказав. Я думаю, нам слід бути обережними і не вірити, що в нас достатньо доказів для висновків, але я вважаю, що ми повинні діяти так, Ніби зіткнулися з інтелектом більшим за людський, більшим за життя, як ми його знаємо. У рубці керування запала тиша. Гросвенор помітив, що люди несвідомо напружилися. Їхні губи стиснулися, а очі звузилися. Він побачив, що інші також помітили цю реакцію. Келлі, соціолог, тихо сказав. «Я радий бачити, що ніхто не виявляє бажання повертатися. Це дуже добре». Як слуги нашого уряду і нашої раси, наш обов'язок – дослідити потенціал нової галактики, особливо тепер, коли її домінуюча форма життя знає про наше існування. Будь ласка, зауважте, що я приймаю пропозицію директора Кента і говорю так, ніби ми справді маємо справу з розумною істотою». Її здатність більш-менш безпосередньо стимулювати розум хоча б однієї людини на борту, вказує на те, що вона точно спостерігала за нами і отже багато про нас знає. Ми не можемо дозволити, щоб такий тип знань був одностороннім. Кент знову заспокоївся і сказав. «Пане Келлі, що ви думаєте про середовище, в яке ми прямуємо?» Лисуватий соціолог поправив своє пенсне. Це велике питання, директоре. Але цей шепіт може бути еквівалентом перехресних радіохвиль, що огортають нашу власну галактику. Вони можуть бути просто зовнішніми ознаками, як вихід з дикої місцевісті в оброблену зону. Келлі замовк. Коли ніхто не прокоментував, він продовжив. «Пам'ятайте, людина також залишила свій незгладимий слід у своїй галактиці». У процесі омолодження мертвих сонць вона запалила вогні і в вигляді нових зірок, які буде видно за десяток галактик. Планети було зведено з орбіт. Мертві світи ожили зеленню. Океани тепер вирують там, де пустелі лежали безживні під сонцями гарячішими за наше. І навіть наша присутність тут, у цьому великому кораблі, є проявом людської могутності, що сягає далі, ніж ці шепоти навколо нас коли-небудь могли». Гурлей з відділу зв'язку сказав, «Сліди людини навряд чи є постійними в космічному сенсі. Я не розумію, як ви можете говорити про них в одному ряду з цим. Ці пульсації живі. Це форми думки настільки сильні, наскільки всепроникні, що весь простір шепоче до нас. Це не якась там кицька зі щупальцями, не багряна потвора, не раса селян обмежена однією системою». Це може бути незбагненна сукупність розумів, що спілкуються один з одним через милі роки свого простору часу. Це цивілізація другої галактики, і якщо її представник тепер попередив нас, Гурлей замовк задихаючись і скинув руку, ніби захищаючись. Він був не єдиним, хто так зробив. По всій залі люди пригнулися або втиснулися в крісла, коли директор Кент одним судомним рухом вихопив свій вібропістолет і вистрілив просто в натовп. Лише коли Гросвінор інстинктивно пригнувся, він побачив, що трасуючий промінь зброї спрямований над його головою, а не в неї. Позаду нього пролунав грамовий рев агонії, а потім гуркіт, що струсонув підлогу. Гросвінор обернувся разом з іншими і, не вірячи власним очам, витріщився на дев'ятиметрового броньованого звіра, що корчився на підлозі за кілька кроків від останнього ряду крісел. Наступної миті в повітрі матеріалізувалася червоноока копія першого звіра і з гуркотом гепнулася за три метри від нього. З'явився третій монстр із диявольською мордою, зісказнув з другого, перекотився кілька разів і підвівся ревучий. Через кілька секунд їх було вже з десяток. Гросвенор вихопив свій віберпістолет і вистрілив. Звірячий рев посилився, металево-тверда лузка шкрябала металеві стіни і підлогу. Сталеві пазурі клацали і важкі лапи тупотіли. Тепер навколо гросвенора, люди стріляли зі своїх вібропістолетів, а звірі все матеріалізувалися. Гросвенер повернувся і переліз через два ряди крісел. Потім стрибнув на найнижчу платформу панелі приладів. Виконувач обов'язків директора припинив стріляти, коли Гросвенер піднявся на його рівень і сердито закричав. «Куди ти лізеш, бо я гузливий пес!» Його вібропистолет розвернувся, і Гросвенор збив його з ніг, безжально вибивши зброю з його руки. Він був розлючений, але нічого не сказав. Стрибаючи на наступну платформу, він побачив, як Кент повзе за вібропістолетом. Гросвенор не сумнівався, що хімік вистрелить у нього. З полегшенням він дотягнувся до важеля головного силового екрана, рванув його до упору і кинувся на підлогу. Якраз вчасно. Трасуючий промінь вібропістолета Кента вдарив у метал-панелі керування там, де була голова Гросвенера. Потім промінь зник. Кент підвівся і крикнув крізь гамір. «Я не зрозумів, що ви намагалися зробити!» Як вибачення, це не справило на Гросвенера враження. Виконувач обов'язків директора очевидно вважав, що може виправдати свій убивчий вчинок тим, що Гросвенор тікав з бою. Гросвенор пройшов повз хіміка, занадто розлючений, щоб говорити. Місяцями він терпів Кента, але тепер відчував, що поведінка цієї людини доводить її непридатність бути директором. У критичні тижні що попереду, його особиста напруга могла стати спусковим механізмом, який знищить корабель. Спустившись униз, Гросвенор теж відкрив вогонь, підтримавши решту. Краєм ока він побачив, що троє чоловіків тягнуть на позицію тепловий проектор. Коли з проєктора рвануло нестерпне полум'я, потворі вже лежали непритомні від дії віберпістолетів, тож добити їх було неважко. Коли небезпека минула, до Гросвенара дійшло. Цих почвар перенесли б живими крізь світлові століття. Це нагадувало сон. Надто фантастичний, щоб бути правдою. Але запах горілої плоті був цілком реальним. І синювато сіра кров звірів, що вкривала слизом підлогу. Остаточним доказом були з десяток броньованих і лускатих туш, розкиданих по кімнаті. Розділ 23. Коли Гросфенар побачив кента знову через кілька хвилин, виконувач обов'язків директора холоднокровний ефективно віддавав накази в комунікатор. Підлетіли крани і почали прибирати тіла. Комунікатори гули від перехресних повідомлень. Швидко вся картина прояснилася. Істоти були переміщені лише в руку керування. Радар корабля не зафіксував жодного матеріального об'єкта, такого як ворожий корабель. Відстань до найближчої зорі в будь-якому напрямку становила тисячу світлових років. По всій кімнаті спітніли люди, лаялися, коли ці скупі факти доходили до їхній свідомості. «Десять світлових століть!» – сказав Зелінський, головний пілот. «Та ми навіть повідомлення не можемо передати на таку відстань без ретрансляторів!» Поспішаючи, увійшов капітан Лід. Він коротко поговорив з кількома науковцями, а потім скликав військову раду. Командир розпочав обговорення. «Мені навряд чи потрібно наголошувати на небезпеці, що стоїть перед нами. Ми – один корабель проти, здається, ворожої галактичної цивілізації». Наразі ми в безпеці за нашим енергетичним екраном. Природа загрози вимагає від нас поставити обмежені хоч і не надто цілі. Ми повинні з'ясувати, чому нас попереджають. Ми повинні встановити природу небезпеки й оцінити інтелект, що стоїть за нею. Я бачу, наш головний біолог усе ще оглядає наших недавніх супротивників. Пане Сміте, що це за звірі? Сміт повернувся від потвори, яку вивчав. Він повільно сказав. Земля могла б порадити щось подібне в епоху динозаврів. Судячи з крихітного розміру того, що схоже на черепну коробку, інтелект мав бути надзвичайно низьким. Кент в свою чергу сказав, «Пан Гурлей каже мені, що звірів могли перемістити через гіперпростір. Можливо, ми могли б попросити його розвинути цю думку?» Капітан Літ відповів, «Пане Гурлею, вам слово». Експерт зі зв'язку сказав своїм звичним протяжним голосом, це лише теорія і досить недавня, але вона порівнює всесвіт із надутою кулькою. Коли ви проколюєте оболонку, кулька миттєво починає здуватися і одночасно починає латати прорив. Тепер, що дивно, коли об'єкт проникає крізь зовнішню облонку кульки, він не обов'язково повертається в ту саму точку простору. Імовірно, якби хтось знав метод контролю цього явища, він міг би використовувати його як форму телепортації. Якщо все це звучить фантастично, пам'ятайте, що те, що насправді сталося, здається таким самим. Кент гідко сказав. Важко повірити, що хтось настільки розумніший за нас. Мають бути прості рішення проблем гіперпростору, які людські науковці пропустили. Можливо, ми чогось навчимося? Він замовк, а потім додав. Коріто, ви були напрочуд мовчазні. Може розповісте нам, з чим ми маємо справу? Археолог підвівся і розвів руками в жесті здивування. Я не можу навіть припустити. Нам доведеться дізнатися трохи більше про мотивацію нападу, перш ніж ми зможемо робити порівняння на основі циклічної історії. Наприклад, якщо метою було захопити корабель, то нападати на нас так, як вони це зробили, було помилкою. Якщо ж намір був лише налякати нас, то напад мав приголомшливий успіх. Коли та сів, пролунав сміх, але Гросвеннер помітив, що вираз обличчя капітана Літа залишався серйозним і замисленим. «Щодо мотивації», – повільно сказав капітан, – «мені спала на думку одна неприємна можливість, до якої ми повинні бути готові». Вона відповідає наявним доказам. «Ось вона. Припустімо, цей могутній інтелект чи що б там не було, хотів би знати, звідки ми прибули». Він замовк, і з того, як люди переступали з ноги на ногу і ворушилися в кріслах, було зрозуміло, що його слова знайшли відгук. Офіцер продовжив. Погляньмо на це з його точки зору. Ось наближається корабель. У загальному напрямку, звідки він летить, у межах десяти мільйонів світлових років є значна кількість галактик, зоряних скупчень і туманностей. Хто з них – ми. У кімнаті запала тиша. Командир повернувся до Кента. Директоре, якщо ви не проти, я пропоную дослідити деякі планетні системи цієї галактики. Кент сказав: Я не заперечую, але тепер якщо хтось інший. Гросвенор підняв руку. Кент продовжив: Я оголошую нараду. Гросвенор підвівся і голосно сказав: Пане Кенте, закритою сказав Кент. Люди залишилися сидіти. Кент завагався, а потім невпевнено сказав: Перепрошую, пане Гросвеноре, вам слово. Гросвенор твердо сказав, «Важко повірити, що ця істота буде здатна до тонкої інтерпретації наших символів, але, я думаю, нам слід знищити наші зоряні карти». «Я саме збирався запропонувати те ж саме», – схвильовано сказав фон Гросен. «Продовжуйте, Гросвеноре». Пролунав хор схвалення. Гросвенор продовжив, «Ми маємо діяти, вірячи, що наш головний екран може нас захистити. Насправді у нас немає вибору, крім як продовжувати, ніби це правда». Але коли ми нарешті приземлимося, нам, можливо, варто мати під рукою кілька великих енцефалорегуляторів. Ми могли б використовувати їх для створення заплутаних мозкових хвиль і таким чином запобігти подальшому читанню думок. Знову аудиторія висловила схвалення пропозиції. Кент пласким голосом сказав. «Ще щось, пане Гросвенере?» «Лише загальне зауваження», – сказав Гросвенер. Керівники відділів могли б провести огляд матеріалів, які вони контролюють, з метою знищення всього, що може загрожувати нашій расі, якщо Бігль буде захоплено. Він сів серед крижаної тиші. З часом стало зрозуміло, що ворожий інтелект або свідомо утримується від подальших дій, або екран ефективно виконує свою роботу. Більше інцидентів не було. Самотньо віддалено світили сонця на цьому далекому краю галактики. Перше сонце виросло з космосу, куля світла й тепла, що люто горіла у великій ночі. Лестер та його співробітники виявили п'ять планет, достатньо близьких до материнської зорі, щоб їх варто було дослідити. Одна з п'яти, усі були відвідані, була придатною для життя, світом туманів, джунглів і гігантських звірів. Корабель покинув її, пролетівши низько над внутрішнім морем і великим континентом болотистої рослинності. Не було жодних доказів цивілізації, а тим більше тієї грандіозної, про існування якої вони мали підстави підозрювати. Космічний бігль прилетів 300 світлових років і наблизився до маленького сонця з двома планетками, що тіснилися біля його вишнево-червоного тепла. Одна з двох планет була придатною для життя, і це також був світ туманів, джунглів і ящероподібних звірів. Вони покинули її, не досліджуючи – пролетівши низько над болотистим морем і землею зарослою буйною рослинністю. Тепер зірок було більше. Вони крапками вкривали чорноту наступних 150 світлових років. Велике, блакитно-біле сонце зі схвитою щонайменше з 20 планет привернуло увагу Кента, і швидкий корабель помчав до нього. Сім планет, найближчих до сонця, були палаючими пеклами. Безнадійна підтримка життя. Корабель промчав по спіралі повстри близько розташовані придатні для життя планети, а потім помчав у міжзоря надалечінь, не досліджуючи решту. Позаду лишилися три вкриті парою планети-джунглі, що кружляли навколо свого гарячого сонця. А на борту Кент скликав нараду керівників відділів та їхніх головних асистентів. Він розпочав обговорення без преамбули. Особисто я не думаю, що докази поки що дуже значущі, але Лестер наполегливо просив мене скликати вас. Він знизав плечима. Можливо, ми чогось навчимося. Він замовк, і грозвено, спостерігаючи за ним, був спантеличений ледь помітною аурою задоволення, що випромінювалася від маленького чоловічка. Він подумав, що він задумав? Здавалося дивним, що виконувач обов'язків директора потрудився заздалегідь зняти з себе всю відповідальність за будь-які хороші результати, які могли б виникнути з цієї наради. Кент знову заговорив, і його тон був дружнім. Ганлі, чи не могли ви підійти сюди і пояснити свою позицію? Астроном піднявся на нижню платформу. Він був такий же високий і худий, як Сміт. У нього були очі королівського синього кольору на безвиразному обличчі але в його голосі відчувалася нотка емоцій, коли він говорив. Панове, три придатні для життя планети останньої системи були ідентичними трінятами, і це був штучно створений стан. Я не знаю, скільки з вас знайомі з поточною теорією формування планетних систем. Ті з вас, хто не знайомий, можливо, повірять мені на слово, що розподіл мас у системі, яку ми щойно відвідали, динамічно неможливий. Я можу з упевненістю сказати, що дві з трьох придатних для життя планет того Сонця були переміщені на свої нинішні позиції. На мою думку, нам слід повернутися і дослідити. Хтось, здається, навмисно створює первісні планети, з якої причини я не беруся здогадуватися. Він зупинився і войовничо подивився на Кента. Хімік вийшов уперед з ледь помітною усмішкою на обличчі. Він сказав. Ганді прийшов до мене і попросив наказати повернутися на одну з тих джунглових планет. З огляду на його думку з цього приводу, я тепер закликаю до обговорення і голосування. Ось воно що. Гросфеннер розітхнув не те, щоб із захопленням Кентом, але принаймні з розумінням. Виконувач обов'язків директора не намагався вибудувати аргументи проти. Цілком можливо, що він насправді не був проти плану астронома. Але, скликавши на Раду, де його власні погляди будуть відхилені, він доводив, що вважає себе підлеглим демократичній процедурі. Це був спритний, хоч і дещо демагогічний спосіб зберегти прихильність своїх прибічників. Насправді, були вагомі заперечення проти прохання Лестера. Важко було повірити, що Кент знав про них, бо це означало б, що він свідомо ігнорує можливу небезпеку для корабля. Він вирішив дати Кенту презумпцію невинуватості і терпляче чекав, поки кілька науковців ставили астроному питання другорядної важливості. Коли на них було дано відповіді, коли стало зрозуміло, що обговорення крім нього закінчено, Гросвінор підвівся і сказав. «Я хотів би виступити на підтримку точки зору пана Кента в цьому питанні». Кент холодно відповів. «Пане Гросвенере, ставлення групи, здається, вказує на короткість обговорення досі і витрачати ще час?» На цьому він зупинився. Справжній сенс слів Гросвенера, мабуть, нарешті дійшов до нього. На його обличчі з'явився приголомшений вираз. Він зробив невпевнений жест у бік інших, ніби просячи допомоги. Коли ніхто не заговорив, він опустив руку і пробурмотів. «Пане Гросвенере, вам слово!» Гросвенер твердо сказав. «Пан Кент?» Має рацію, ще занадто рано, поки що ми відвідали три планетні системи. Їх має бути не менше 30, взятих на вмання. Це мінімальна кількість, з огляду на порядок величин нашого пошуку, яка могла б мати якесь переконливе значення. Я з радістю передам свої розрахунки до математичного відділу для підтвердження. Більше того, при пасаці нам доведеться вийти з-під нашого захисного енергетичного екрана, ми повинні бути готові протистояти раптовому нападу інтелекту, який може використовувати миттєве середовище гіперпростору для доставки своїх сил. Я уявляю собі мільярд тонн матерії, скинутий на нас, коли ми безпарадно сидимо на якійсь планеті. Панове, як я це бачу, попереду нас чекає місяць або два детальної підготовки. Протягом цього часу, звісно, ми повинні відвідати якомога більше сонць. Якщо їхні придатні для життя планети також будуть виключно або навіть переважно первісного типу, тоді ми матимемо міцну основу для ідеї пана Лесера, що це штучний стан. Гросвенор замовк, а потім закінчив: Пане Кенте. Чи я висловив те, що ви мали на увазі? Кент знову повністю контролював себе. Майже точно, пане Гросвеноре. він озирнувся. Якщо немає подальших коментарів, я пропоную проголосувати за пропозицію Ганлі. Астроном підвівся. Я відкликаю її, сказав він. Зізнаюся, я не врахував деякі моменти проти ранньої посадки. Він сів. Кент завагався, а потім сказав. Якщо хтось хоче підтримати пропозицію Ганлі, коли через кілька секунд ніхто не заговорив, Кент упевнено продовжив. «Я хочу, щоб кожен керівник відділу підготував для мене детальний звіт про те, що він може зробити для успіху посадки, яку ми врешті-решт повинні здійснити. Це все, панове!» У коридорі за межами рубки керування Гросвенор відчув руку на своєму плечі. Він обернувся і впізнав Маккана, головного геолога. Маккан сказав, «Останні кілька місяців ми були настільки зайняті ремонтними роботами, що я не мав нагоди запросити вас до свого відділу». Я передбачаю, що коли ми нарешті зіснимо посадку, обладнання геологічного відділу буде використовуватися для цілей, для яких воно не було точно призначене. Нексіаліст міг би стати в пригоді. Гросвенор обдумав це, а потім кивнув на знак згоди. Я буду там завтра вранці. Я хочу підготувати свої рекомендації для виконувача обов'язків директора. Макан швидко подивився на нього, завагався, а потім сказав. «Ви ж не думаєте, що він буде зацікавлений, чи не так?» «Отже, інші помітили неприязнь Кента до нього», – Гросвенор повільно сказав. «Так, тому що йому не доведеться віддавати належне особисто», – Макан кивнув. «Ну, удачі вам, мій хлопче». Він уже повертався, коли Гросвенор зупинив його. Гросвенор сказав, «На вашу думку, в чому основа популярності Кента як лідера?» Макан забагався і, здавалося, обмірковував. Нарешті він промовив. Він людина. У нього є симпатії та антипатії. Він захоплюється речами. У нього поганий характер. Він робить помилки і намагається вдавати, що не робив. Він відчайдушно хоче бути директором. Коли корабель повернеться на землю, вся слава дістанеться виконавчому офіцеру. У кожному з них є щось від Кента. Він… ну, він людина». «Я помітив, – сказав Гросвендер, – ви нічого не сказали про його кваліфікацію для цієї роботи». «Це не життєво важлива посада, загалом кажучи. Він може отримати пораду від експертів з будь-якого питання, яке його цікавить». Макан стиснув губи. «Важко передати словами прибабливість Кента, але я думаю, що науковці постійно захищаються від звинувачень у бездушному інтелектуалізмі». Тому їм подобається, коли їх представляє хтось емоційний, але чиї наукові кваліфікації не підлягають сумніву». Гросвенор похитав головою. «Я не згоден з вами, що посада директора не є життєво важливою. Все залежить від особистості, як вона використовує значні повноваження, що з нею пов'язані». Макан проникливо вивчав його. Нарешті він сказав. «Таким логічним людям, як ви, завжди було важко зрозуміти масову привабливість Кентів». У них мало шансів проти його типу, політично. Гросвенор похмуро посміхнувся. Не їхня відданість науковому методу перемагає технологів, а їхня чесність. Середньостатистична освічена людина часто розуміє тактику, яка використовується проти неї, краще, ніж той, хто її використовує. Але вона не може змусити себе відповісти тим же, не відчуваючи себе заплямованою. Макан насупився. «Це занадто просто». «Ви маєте на увазі, що у вас немає таких докорів сумління?» Гросвенор мовчав. Макан наполягав. «Припустімо, ви вирішили, що Кента слід усунути. Що б ви зробили?» «Наразі мої думки цілком конституційні», – обережно сказав Гросвенор. Гросвенор здивувався, побачивши полегшення на обличчі Макана. Геолог по-дружньому стиснув йому руку. «Я радий чути, що ваші наміри законні», – серйозно сказав він. «З тієї лекції, яку ви прочитали, я зрозумів те, що ще нікому не спало на думку, що ви потенційно найнебезпечніша людина на цьому кораблі. Інтегровані знання, які ви маєте в голові, застосовані з рішучістю та метою, можуть бути більш руйнівними, ніж будь-який інший зовнішній напад». Після миті здивування Гросвеннер похитав головою. «Це перебільшення, – сказав він, – одну людину занадто легко вбити». Я помітив, сказав Макан, ви не заперечуєте, що володієте знаннями. Гросвенор простягнув руку на прощання. Дякую за високу думку про мене, хоч і значно перебільшено, вона психологічно підбадьорює. Розділ 24 Тридцять перша заря, яку вони відвідали, була розміром і типом схожа на Сонце. З її трьох планет одна рухалася по орбіті 80 мільйонів миль. Як і на попередніх планетах, тут панували оповитою парою джунглі та продавні море. Космічний бігль пірнув крізь щільну пелену хмар і пари та ліг на низький курс. Велетенська чужорідна куля металу над фантастичним краєм. У геологічній лабораторії Гросвенор спостерігав за панелю приладів, що вимірювали характеристики місцевості внизу. Це була складна робота, яка вимагала найпильнішої уваги, оскільки значна частина інтерпретації даних вимагала асоціативних процесів високотренованого розуму. Постійний потік відбиттів ультразвукових та короткохвильових сигналів, що надсилалися – Потрібно було спрямовувати в належні обчислювальні пристрої в точно потрібний час для порівнального аналізу. До стандартних методів, з якими був знайомий Мак Канн, додав певні досконалення, відповідно до нексіальних принципів, і складалася дивовижно повна картина зовнішньої кори планети. Годину Гросвенор сидів там, глибоко занурений у свої обґрунтовані припущення – Факти, що з'являлися, сильно різнилися в деталях, але розгляд молекулярної структури, розташування та розподілу різних елементів вказував на певну геологічну одноманітність. Бруд, пісковик, глина, граніт, органічні рештки, ймовірно, поклади вугілля, силікати у вигляді піску над скелею, вода. Кілька стрілок на циферблатах перед ним різко відхилилися і застигли. Показники опосередковано вказували на великі поклади заліза з домішками вуглецю та молібдену. «Сталь!» Гросвенор схопився за бажі, що запустив низку подій. Почав дзвонити дзвін. Прибіг Маккан. Корабель зупинився. За кілька футів від Гросвенора Маккан почав говорити з виконувачем обов'язків директора Кентом. «Так, директоре!» – казав він. «Сталь! А не просто залізна руда!» Він не згадав імені Гросвенера, але продовжив. «Ми налаштували наші прилади на максимум 100 футів. Це може бути місто, поховане або приховане у болоті джунглів», – Кент діловито сказав. «За кілька днів дізнаємося». З обережності корабель завис високо над поверхнею, спускаючи необхідне обладнання крізь тимчасове вікно в силовому екрані. Були встановлені гігантські ковші, крани, мобільні конвейери, а також допоміжні пристрої. Все було настільки ретельно відрепетировано, що через 30 хвилин після того, як корабель почав вивантажувати обладнання, він знову прямував у космос. Уся робота з розкопок виконувалася дистанційно. Треновані люди спостерігали за сценою на екранах комунікаторів і керували машинами на землі. За чотири дні високоінтегрована маса інструментів вирила яму 250 футів завглибшки, 400 футів завширшки і 800 футів завдовжки. Те, що відкрилося, було не стільки містом, скільки неймовірними руїнами того, що було містом. Будівлі виглядали так, ніби вони завалилися під вагою тягаря, занадто великого для них. Рівень вулиць був на повній глибині 250 футів і там вони почали знаходити кістки. Було віддано наказ припинити копання, і кілька рятувальних шлюбок спустилися крізь вогку атмосферу. Гросвенор пішов разом з Макканом, і невдовзі він стояв з кількома іншими науковцями біля того, що залишилося від одного зі скелетів. «Досить сильно розтрощений», – сказав Сміт, «але я думаю, що зможу його скласти». Його треновані пальці склали кістки в приблизний контур. Чотири нога, сказав він. Він навів флюороскопічний пристрій на одну з кінцівок. Через деякий час він додав. «Ця, здається, мертва близько 25 років». Гросвенор відвернувся. Розтрощені рештки, що лежали навколо, могли зберігати таємницю фундаментальних фізичних характеристик зниклої раси. Але майло ймовірно, що скелети містили будь-яку підказку щодо особистості неймовірно безжальних істот, які їх убили». Це були жалюгідні жертви, а не зухвалі та смертоносні руйнівники. Він обережно рушив туди, де Макан досліджував ґрунт, видобутий із самої вулиці. «Гадаю, ми матимемо всі підстави провести стратеграфічне дослідження звідси на кількасот футів углиб», – сказав геолог. За його словом, бурова команда взялася до роботи. Наступну годину, поки машина пробивалася крізь камінь і глину, кросвенор був зайнятий. Перед його очима проходив безперервний потік зразків ґрунту. Час від часу він пропускав шматочок чи землі через процес хімічного розкладу. До того часу, як рятувальні шлюбки попрямували назад до материнського корабля, Маккан уже міг надати Кенту доволі точний узагальнений звіт. Поки Маккан доповідав, Гросвенор тримався поза полем сприйняття комунікаційної пластини. «Директоре, ви, мабуть, пам'ятаєте, що мене просили перевірити, чи можуть це бути штучні джунглі?» «Схоже, що так. Пласти під шаром бруду, здається, належать давнішній, менш примітивній планеті. Важко повірити, що шар джунглів могли зняти з якоїсь далекої планети і накласти на цю, але докази вказують саме на це». «А що із самим містом?» – запитав Кент. «Як його було зруйновано?» Ми зробили кілька розрахунків і можемо обережно припустити, що величезна вага каміння, ґрунту та води могла спричинити всі ті руйнування, що ми бачили. Ви знайшли якісь докази того, як давно сталася ця катастрофа? У нас є трохи геоморфологічних даних. У кількох місцях, які ми оглянули, нова поверхня утворила западений у старій, що вказує на те, що додаткова вага продавлює слабші ділянки внизу. Визначивши тип розлому, який міг би просісти за таких обставин, ми отримали деякі цифри, які збираємося ввести в обчислювальну машину. Компетентний математик, він мав на увазі Гросвенера, приблизно підрахував, що тиск ваги вперше виник не більше ста років тому. Оскільки геологія має справу з подіями, для розвитку яких потрібні тисячі і мільйони років, усе, що може зробити машина – це перевірити ручні обчислення – вона не зможе дати нам точнішої оцінки. Запала пауза, а потім Кент офіційно промовив. «Дякую. Я вважаю, ви та ваші співробітники добре попрацювали». І ще одне питання. Чи виявили ви бодай щось, що прилило б світло на природу інтелекту, здатного спричинити таку катастрофу? Говорячи лише за себе, не порадившись зі своїми асистентами, ні». Гросвенор подумав, що воно й на краще, що Макан так обережно обмежив своє заперечення. Для геолога дослідження цієї планети було початком пошухів ворога. Для нього ж самого воно виявилося останньою ланкою в ланцюгу відкриттів та міркувань, що почався, коли вони вперше почули дивне бурмотіння в космосі. Він знав, хто є цим найжахливішим з усіх мислимих інопланетних інтелектів. Він міг здогадатися про його страшну мету. Він ретельно проаналізував, що потрібно робити. Його проблема полягала вже не в тому, яка небезпека їм загрожує. Він досяг того етапу, коли йому понад усе було потрібно просунути своє рішення без жодних компромісів. На жаль, люди, обізнані лише в одній-двох науках, могли бути нездатними або навіть не бажати збагнути потенціал найсмертоноснішої небезпеки, яка коли-небудь поставала перед усім життям усього міжгалактичного всесвіту. Саме рішення могло стати центром запеклої суперечки. Тож Гросвенор розглядав проблему і як політичну, і як наукову, гостро усвідомлюючи можливий характер майбутньої боротьби, він проаналізував, що його тактика має бути ретельно продумана й утілена з максимальною рішучістю. Ще зарано було вирішувати, як далеко йому доведеться зайти але йому здавалося, що він не сміє ставити жодних обмежень своїм діям. Він зробить те, що буде необхідно. Розділ 25. Коли Гросвенор був готовий діяти, він написав листа Кенту. Виконувачу обов'язків директора. Адміністративний офіс. Експедиційний корабель. Космічний бігль. «Шановний пане Кент, я маю зробити важливе повідомлення для всіх керівників відділів. Повідомлення стосується інопланетного інтелекту цієї галактики, про природу якого я зібрав достатньо доказів для вжиття наймасштабніших заходів. Чи не могли б ви скликати спеціальну нараду, щоб я міг представити запропоноване мною рішення?» Він підписався Щиро, ваш Еліот Гросвенор» і подумав, чи помітить Кент, що він пропонує рішення – але не докази на його підтримку. Очікуючи на відповідь, він тихо переніс решту своїх особистих речей з каюти до відділу Нексіалу. Це був останній крок у плані оборони, що передбачав можливість облоги. Відповідь надійшла наступного ранку. Шановний пане Гросвенор, я передав пану Кенту суть вашої вчорашньої службової записки. Він пропонує вам скласти звіт за доданою формою А-16-4 і висловив здивування – що ви не зробили цього в звичайному порядку? Ми отримали інші докази та теорії з цього приводу. Ваші будуть ретельно розглянуті разом з рештою. Будь ласка, подайте належним чином заповнену форму якомога швидше. Щиро, ваш Джон Форан. За дорученням пана Кента. Гросвенор похмуро прочитав листа. Він не сумнівався, що Кент уїдливо висловився секретарю про єдиного нексіаліста на кораблі. Навіть так Кент ймовірно стримував себе. Вир, резервуар ненависті, що був у цій людині, все ще придушувався. Якщо Коріта мав рацію, він вирветься назовні під час кризи. Це був зимовий період нинішньої цивілізації людства, і цілі культури розривалися на шматки через захмарний егоїзм окремих осіб. Хоча Гросвенор і не збирався надавати фактичну інформацію, він вирішив заповнити форму, яку надіслав йому секретар. Однак він лише перелічив докази. Він не інтерпретував їх і не пропонував свого рішення. Під заголовком рекомендації він написав. Для будь-якого фахівця висновок буде очевидним. Титанічний факт полягав у тому, що кожен пункт доказів, які він представив, був відомий тому чи іншому з просторих наукових відділів на борту космічного бігля. Накопичені дані, ймовірно, лежали на столі Кента вже кілька тижнів. Гросвенор доставив форму особисто – він не очікував швидкої відповіді, але залишився у своєму відділі. Йому навіть приносили їжу. Минуло два 20-годинних періоди, а потім надійшла записка від Кента. «Шановний пане Гросвенор, переглядаючи форму А16-4, яку ви подали на розгляд ради, я помітив, що ви не вказали своїх рекомендацій». Оскільки ми отримали інші рекомендації з цього питання і маємо намір об'єднати найкращі риси кожної з них у комплексний план, ми були б вдячні, якби ви надали детальну рекомендацію. Будь ласка, приділіть цьому негайну увагу. Підпис. Грегорі Кент, виконувач обов'язків директора. Гросвеннер розцінив особистий підпис Кента як знак того, що він влучив у ціль і що головна битва ось-ось почнеться. Він прийняв ліки, що викликали симптоми, невідрізнені від грипу. Очікуючи на реакцію організму, він написав ще одну записку Кенту. Цього разу про те, що він занадто хворий, аби готувати рекомендації, які обов'язково будуть довгими, оскільки мають включати значний обсяг інтерпретаційних міркувань, заснованих на відомих фактах багатьох наук. Утім, можливо, було б мудро негайно розпочати попередню пропаганду, щоб привчити членів експедиції до думки про необхідність провести в космосі додаткові 5 років. Щойно він кинув листа до поштопроводу, він зателефонував до кабінету доктора Еггерта. Як виявилося, він розрахував час навіть краще, ніж очікував. За 10 хвилин увійшов доктор Еггерт і поставив свою сумку. Коли він випростався, у коридорі почулися кроки – Замить увійшли Кент і двоє кремезних техніків-хіміків. Доктор Еггерт невимушено озернувся і весело кивнув, упізнавши начальника хіміків. «Привіт, Грего!» – сказав він своїм глибоким голосом. Привітавшись, він повністю зосередився на Гросвеннері. «Ну?» – сказав він нарешті. «Схоже, друже, ми тут підчепили якусь заразу?» «Все дивовижно! Скільки б ми не захищалися під час цих висадок!» якийсь вірус чи бактерія час від часу проривається. Я накажу відвести вас до ізолятора. Я б волів залишитися тут. Доктор Егерт насупився, потім знизав плечима. У вашому випадку це можливо. Він спакував свої інструменти. Я негайно пришлю санітара, щоб він за вами доглянув. Ми не ризикуємо з дивними заразами. Кент щось буркнув. Гросвенор, який час від часу кидав на виконувача обов'язків директора погляди, сповнені вдаваного здивування, запитально звів очі. Кент роздратовано промовив. «По чому власне річ, докторе?» «Поки що не можу сказати. Побачимо, що покажуть лабораторні аналізи». Він насупився. «Я взяв у нього зразки майже звідусіль. Наразі симптоми – це гарячка та деякі ознаки рідини в легенях». Він похитав головою. «Боюся Грегу. Я не можу дозволити вам зараз з ним розмовляти. Це може бути серйозно». «Доведеться ризикнути», – різко відповів Кент. «Пан Гросвенор володіє цінною інформацією, і…» Він говорив навмисно повільно. «Я впевнений, у нього ще вистачить сил, щоб надати її». Доктор Еггерт подивився на Гросвенора. «Як ви почуваєтеся?» – запитав він. «Я ще можу говорити», – слабко відповів Гросвенар. Його обличчя палало, очі боліли. Але одна з двох причин, чому він удавав хворого, полягала в надії, що це змусить Кента прийти, що той і зробив. Інша причина полягала в тому, що він не хотів особисто відвідувати будь-які збори науковців, які міг скликати Кент. Тут, у цьому відділі, і тільки тут він міг захиститися від поспішних дій, які інші могли вирішити вжити проти нього. Лікар глянув на годинник. «Знаєте що?» – сказав він Кенту і менш прямо Гросвенеру. «Я посилаю санітара. Розмова має закінчитися до його приходу. Гаразд?» «Чудово!» – з удаваною сердечністю відповів Кент. Гросвенор кивнув. «Пан Фандер буде тут хвилин за двадцять», – сказав доктор Еггерт від дверей. Коли він пішов, Кент повільно підійшов до краю ліжка і подивився на Гросвенера. Він якусь хвилю стояв мовчки, а потім оманливо-лагідним голосом промовив. «Я не розумію, чого ви домагаєтеся? Чому ви не надаєте нам інформацію, якою володієте?» «Пане Кент, ви справді здивовані?» – відповів Гросвенор. Знову запала тиша. У Гросвенора склалося чітке враження, що дуже розлючена людина на силу себе стримує. Нарешті Кент промовив низьким напруженим голосом. «Я директор цієї експедиції. Я вимагаю, щоб ви негайно надали свої рекомендації». Гросвенор повільно похитав головою. Йому раптом стало гаряче і важко. «Навіть не знаю, що на це сказати. Ви досить передбачувана людина, пане Кенте». «Бачите, я очікував, що ви вчините з моїми листами самета. Я очікував, що ви прийдете сюди з...» Він глянув на двох інших чоловіків. «Парою головорізів». За цих обставин, я вважаю, що маю право наполягати на зборах керівників, щоб я міг особисто представити свої рекомендації. Якби він мав час, він би підняв руку, щоб захиститися. Занадто пізно він зрозумів, що Кент роззлючений сильніше, ніж він підозрював. «Дуже розумний, так?» Люто процідив хімік. Його рука злетіла, він долонею вдарив Гросвенара по обличчю. Він знову заговорив крізь зціплені зуби. То ти хворий, так? Люди хворі на дивні недуги часом божеволіють, і з ними іноді доводиться поводитися суворо, бо вони в безумстві нападають на своїх найдорожчих друзів. Гросвенор дивився на нього помутнілим поглядом. Він підніс руку до обличчя, і оскільки в нього була гарячка, і він був справді слабкий, йому було важко проковтнути проти отруту. Він удав, що тримається за щоку, куди вдарив Кент. Він проковтнув нові ліки, а потім тремтячим голосом сказав, «Гаразд, я божевільний, і що тепер?» Якщо Кента й здивувала така реакція, його слова цього не виказали. Він коротко запитав, «Чого ви насправді хочете?» Гросвенеру довелося боротися з нападом нудоти. Коли вона минула, він відповів, я хочу, щоб ви розпочали пропаганду, що, на вашу думку, відкриття про ворожий інтелект вимагатимуть від членів цього корабля налаштуватися на перебування в космосі на п'ять років довше, ніж очікувалося. Це все наразі. Коли ви це зробите, я скажу вам те, що ви хочете знати. Йому ставало краще, проте отрута діяла, гарячка спадала. І він мав на увазі саме те, що сказав. Його план не був остаточним. На будь-якому етапі Кент або, пізніше, група могли прийняти його пропозиції, і це поклало б край його серії хитрощів. Двічі Кент розтуляв губи, ніби збирався щось сказати, і щоразу знову їх стуляв. Нарешті він промовив придушеним голосом. «Це все, що ви збираєтеся запропонувати на цей час?» Пальці Гросвенера під ковдрою лежали на кнопці з боку ліжка, готові натиснути її. «Клянуся, ви отримаєте те, що хочете», – сказав він. «Це неможливо!» – різко відповів Кент. «Я не можу погодитися на таке божевілля. Люди не витримують навіть однорічного продовження подорожі». «Ваша присутність тут свідчить про те, що ви не вважаєте моє рішення божевільним», – спокійно зауважив Гросвенор. Кент стискав і розтискав кулаки. «Це неможливо! Як я зможу пояснити свої дії керівникам відділів?» Спостерігаючи за невисоким чоловіком, Гросвенор запідозрив, що криза неминуча. Вам не потрібно їм нічого говорити на цьому етапі. Все, що вам потрібно зробити, це пообіцяти інформацію. Один із техніків, який спостерігав за обличчям Кента, втрутився. Слухайте, шефе, цей чоловік, здається, не розуміє, що розмовляє з директором. Може, нам його провчити? Кент, який саме збирався щось сказати, зупинився. Він відступив, облизуючи губи. Потім енергійно кивнув. «Ти маєш рацію, бредере. Не знаю, чому я взагалі почав з ним сперечатися. Хвилинку, я замкну двері, а тоді ми...» «Я б на вашому місці не зачиняв», – попередив Гросвенор. «Це ввімкне тривогу по всьому кораблю». Кент, поклавши руки на двері, зупинився й обернувся. На його обличчі застигла посмішка. «Ну що ж», – напружено промовив він, – «тоді ми розберемо тебе на частини з відчиненими дверима». «Починай говорити, друже!» Двоє техніків швидко рушили вперед. «Бреддере», – сказав Гросвенор, – «ви коли-небудь чули про периферичний електростатичний заряд?» Коли чоловіки завагалися, він похмуро продовжив. «Торкніться мене і обпечетеся. На ваших руках з'являться пухирі, ваше обличчя». Обидва чоловіки випросталися, відступаючи. Блондин Бреддер неспокійно глянув на Кента. «Кількість електриків в тілі людини не вб'є й мухи», – сердито сказав Кент. Гросвенор похитав головою. «Ви трохи не у своїй галузі, пане Кент. Електрика не в моєму тілі, але вона буде у вашому, якщо ви до мене торкнетеся». Кент дістав свій вібропістолет і навмисно щось на ньому налаштував. «Відійдіть!» – наказав він своїм помічникам. «Я дам йому імпульс тривалістю в одну десяту секунди. Це його не знепритомнить, але струсане кожну молекулу в його тілі». «Я б не радив, Кенте!» – тихо промовив Гросвенор – «Я вас попереджаю!» Чоловік або не почув його, або був занадто розвлючений, щоб звернути увагу. Слідкувальний промінь засліпив гросвенора. Почулося шипіння, тріск і крик болю Кента. Світло згасло. Гросвенор побачив, що Кент намагається струсити зброю з руки. і Вона липко трималася, але нарешті впала на підлогу з металевим брязкотом. Очевидно, страждаючи від болю, Кент схопився за поранену руку і стояв хитаючись. «Чому ви не слухали?» – сказав Гросвеннур із якоюсь гнівною симпатією. «Ці стінні панелі мають високий електричний потенціал. І оскільки вібропістолет іонізує повітря, ви отримали електричний удар, який одночасно нейтралізував випущену вами енергію за винятком ділянки біля дула. Сподіваюся, ви не надто сильно обпеклися». Кент опанував себе. Він був блідий і напружений, але спокійний. «Це вам дорого коштуватиме». Тихо промовив він. Коли інші дізнаються, що одна людина намагається нав'язати свої ідеї, він урвався і владно махнув свої...